Habe, Paskar, hindo, ara, piek bagiek Cuskariarekin e, dintzatu berregira Ez dute asmoa azmo ahondirik e, lau horiek baino gorago joaitea hori gero, Pentsatzen altzen, una ginazela zerbaiten erraiteko, zer da zuen e, ikuspundua, Seaskan. Lehenik ez du, zinda erran ez dute, nola ez dut uste bertzen izenean, mintzatzen aldela, bera. Guk, e, mintzatzen dugularik, egi <laughs> erran, Seaskan erraitean aldugu guk, eiek ezin dute erran, <laughs> ezin dute kolektiboki eman hori lehen gauza. E, e... Be, gaur egun, etziriz talari zola askideonarekin? Gaur egun, guretako, barriar fusible bat baizik ez da argi erraiteko berriz hartuko dugu itzarmenaren arabera hartuko dugu uh, errektorarekin uh, eta itzordu bat eta berak ezberdin madu entzuten ministeri ministeritzarekin baina uh, dena den nik uh, disfursuan errandutan bezala elduden sartzean, oita bost postu izaren dira ikastoletan Ekan duzu ere, Parisek ez badimadu egiten, emait, ez baditu emaiten hori eta horiek Bogokatuko ziztela, nolako bogokar haman duzu hemen dugu egite? Be, lehenik hor gauk Haute e, mozio bat e, lantzatu dugu eta espegut albezen bat haute txiek e, sinatuko dutela Ez da dut, badakit, e, nunbait hainitz nitzizaren direla horren sinatzen e, Lehen gauza, bigarrena E, azmozio hori egin eta Ebe hasiko gira, be, lehen egiten ginen bezala Nik lehen dakaritza izan e, bada hain zin Badaoaina mala urte Joan ginen epaueko ikuskaritza e, Inbaditzerat eta okupaz, okupatzerat Horako sakberriz egin behar balin badira be, Inen ditugu eh. Nik sumatu dut gainera Eta hori da importantena Eta tan borrada egin dugularik zen bertzer entzunarazteko Baina baita ere gurean artean indaha hartzeko behiz Eta uste dut indaha hartu dugula Uartu behiraz bai gauze degen egiteko gaiginen Behaz wala, ez dut dudarik lortuko dugula Eta eskak bat du indaha estatu frantxe sari alda arazteko bere pozizioa? Ba ez, argi erraiteko ez Baina tokiko autetxien laguntzarekin bai